Га, Арсенові пригадалася побрехенька, чи то правда, говорили таке між собою малярі. А може у цих самих носилках несли два або три роки тому магната Якоба Скобилян Герба Гримала, який спокосив Соньку Гольшанську, четверту жінку Ягайла, забувши на той момент про те, Щоготичні вежі низького замку сягають зір, а підвали входять у пекло. Запроторили в темницю могутнього, могутніші, і він перестав бути всесильним, і слово його більш нічого вже не важило. Якоб зігнив у тюрмі, королева ж присягнула на вівтарі, і капітул визнав її. Невинною Словом людина Це ніщо Вища сила керує нею Тож даремно борсатися Марно втішати себе Що за твою працю Згадають тебе нащадки Глупо видумувати собі Вищу мету Заради якої готовий покласти голову Під сокиру Дурниці все те Кожному виміряно, визначено Ніхто не має своєї волі. Усі – від найвищого до мізернішого, невільні. І якщо хтось і став на прю, то тільки для того, щоб своєю волею накинути комусь неволю, сам же з одного зашморгу вставляє шию в інший. Але можна бути вільним. Для цього так мало потрібно. Позбудься тільки ілюзії про важливість свого існування. Заробляй на хліб, не улещуючись до хлібодавця, зневажаючи його в душі, і знайди для себе маленьку мету, що всі ці втіхи згадаєш у свою судну годину і зрадієш ними перед смертю. Може це бути вино або жінки, або ж найпростіше – у кожну вільну хвилину зумій радіти з того, що тобі дано бачити живий світ. Ти мучишся, ти голоден, тебе б'ють, ти змерз. Усе це видасться тобі марницею, коли усвідомиш, що ти міг зовсім і не появитися на світ, і не знав би, що таке голод, холод, побої і відпочинок від них. Тільки так можна знайти для себе сенс існування у цьому розміреному сум'ятті. Місто оживало, люднилося, метушилося. Усі чогось потребували. Купець починав ошукувати. Лихвар нараховував лихву. Суддя шукав винного, кат чекав жертви. Владика видумував для себе безсмерття. Хойнацький стоїчно малював двері в магістраті, вірячи, що слава сама його знайде. У пив'ярні на вірменській Арсенові не доливав шинкар, бажаючи розбагатіти. Тільки гусляреві стало легко і затишно. У своїй самотності і відокремленості від людей він знайшов волю у невільному світі. Пив і заздалегідь втішався словами, які скаже Симеонові владиці, коли повернеться до його піддаща на руський. «Майстре, ви всі раби, а я вільний. Я співаю для насолоди самому собі, мов птах. Співаю не за плату, я беру плату для того, щоб співати. І мені байдуже, хто мене слухає і як оцінює мій спів». Усі на світі – раби, бо хочуть багатства, влади і слави, а я – лише малої втіхи для себе. І тому ви уподібнюєтеся до блазнів, а я ж до Солов'я. Перед вечором Арсен вийшов з пив'ярні на Вірменський, поплівся провулками і забрів до єврейського кварталу. Прохожі вступалися йому з дороги. Із цього він був задоволений, приємне відчуття незалежності, відчуження від юрби гріло його все більше. Арсен почував себе зовсім самотнім і вголос наспівував вуличну пісеньку, яку почув уже тут, у Львові. Пан зактор фараоном став не без причини, з євреями править війни, кривдить їх щоднини. Співав і думав, що якби він завтра найшов на службу до патриціанської лазні, то цією пісенькою тут на Бляхарській таки б заробив якийсь гріш у цих скупих людей у жовтих ярмулках і в сукманах з жовтою латкою на грудях. Але не мусить, заробіток у і завтрашній уже дав йому волю, Проте пісенька доспівувалася сама з веселим присвистом. Не гріш із трьох, але три з четвертого має. Гріш до скарбу віддає, три собі ховає. Назустріч йому йшла жінка у фолдованому плащі і валиковому чепчику. Вона чомусь не хотіла обминати його. Арсен, заточуючись, відступив на бік але жінка вперто йшла на нього, зупинилася, обдала теплим подихом і з безсоромною відвертістю дивилася йому в очі. «Добрий вечір, пане музиканте!» Відсторонив її рукою, буркнув. «Хоч би очі опустила, безстидне це!» «Ти дивися на землю, бо ти з глини, а я буду на тебе, бо створена з твого ребра. Гарно співаєш. Може, Підеш у нашу синагогу За кантора? А, Русин! А я жидівка, ханка. І обоєми по вулицях Волочимось. Ходім, звесели мою самотність. Я в боргу не залишусь. Я вмію. Мене люблять і вірмени, і поляки. Гарусина ще не мала. «А ти?» – Арсен спробував посміхнутися. «Ти це теж робиш з благословення короля?» «Що-що?» «А, так, і кожного дня молюся за його здоров'я, бо другий буде гірший. Ну, ходи, чи ж ти не Содоміт?» Повія узяла його за руку. І він слухняно пішов за нею, бо був вільний і мав своє право на маленькі втіхи, а нічого великого не жадав. Нині було вино і буде жінка. Завтра прийде якась нова радість. Жінка звернула в браму, що вивела в тісне, оточене високим муром подвір'я.